Dies sind unsere Themen. Einbrecher gefasst, tödlicher Unfall in Landesbergen, Biwak-Projekt angelaufen und HSG kassiert deutliche Pleite. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie, Philipp Moritz. Gleich zwei Familienbetriebe aus dem Landkreis Nienburg haben sich beim landesweiten milch unter den Top-Betrieben qualifizieren können. Die Familien Rust aus Stolzenau und Schröder aus Woltringhausen dürfen sich nun zu den besten Milcherzeugern Niedersachsens 2015 zählen. Vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil bekamen sie eine Urkunde überreicht. Für den vierten Platz erhielt Familie Rust zusätzlich einen Preis von 1000 Euro. Das europaweite Förderprojekt BIVAK ist nun in Nienburg-Stadtteil Nordator und Lehmwandlung angelaufen. Gekoppelt an das Städtebauförderprogramm bauförderprogramm Soziale Stadt soll es die Chancen der Bewohner in benachteiligten Stadtgebieten verbessern. Hierfür stehen nun 1,9 Millionen Euro zur Verfügung. Nach viel Vorbereitungsarbeit freut sich Fachbereichsleiter der Stadtentwicklung Volker Dobecke über den Projektstaat. Insgesamt ist das Projekt natürlich viel Arbeit, insbesondere da es ja nicht unbedingt eine klassische Aufgabe ist, Arbeitsverwaltung in der Kommune. Aber aufgrund der beiden sozialen Stadtgebiete, Nordertor und Lehmwandlung, bietet es sich das an, so ein Projekt hier umzusetzen. Und wir sind insbesondere froh, dass wir so viel positive Zustimmung insbesondere der Arbeitsverwaltung haben. Und von daher bin ich ganz optimistisch gestimmt und bin auch froh, dass es jetzt losgeht und dass wir sozusagen auch an die Teilnehmenden rangehen können, um Projekte umzusetzen, also konkret auch etwas für die Menschen zu tun. Vier Einbrecher konnten am Montag in Liebenau gefasst werden. Ein Zeuge beobachtete, wie sich die Täter in der Mahsstraße an einem Tresor zu schaffen machten. Er teilte dies umgehend der Polizei in Niemuck mit. Im Pkw konnten ein Tresor, ein Computermonitor und eine rote Motorheckenschere aufgefunden werden. Der Tresor und der PC-Monitor stammen aus einem Einbruch in den Kindergarten in Liebenau. Die vier Fahrzeuginsassen im Alter von 20 bis 26 Jahren wurden wegen fehlenden Handwerken wieder entlassen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Niemöck musste am Wochenende eine deutliche Auswärtspleite einstecken. Gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Rostdorf-Krone setzte es eine 26 37 Niederlage. Trainer Dirk Pauling machte hierfür vor allem die personelle Situation verantwortlich. Wir haben ähm, sehr viele kranke Verletzte, was wir schon äh, die letzten Wochen thematisiert haben. Und in diesem Spiel hat sich dann äh, mal deutlich gezeigt, dass dann, wenn ein Spiel so intensiv ist, dass es dann einfach am Ende auch nicht reichen kann, wenn man nicht wechseln kann. Die HSG Nienburg rutscht in der Tabelle auf den vierten Rang ab. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.